Благословенна. В церкві вчинив я старшиною охотна і з надією тихомир'я і всякого добра, щоб бути нам з землями й городами під Государевою високою рукою навіки невідступно. Боярин Бутурлін, з свого боку, проголосив під клятвою монарше слово і запевнення, що він, присвітлий російський монарх, триматиме малу Росію з усім запорозьким військом у своїй протекції, при непорушному збереженні старовинних її прав та вольностей, і боронитиме та допомагатиме їй від усяких ворогів і наступів своїми військами і скарбами, і було в церкві всенародне множество мужської і жіночої статії, і від многої радості – Плакали. Чисті і чесні були ті сльози. Вітер свободи прошумів над моїм народом. Може вперше під жовтими водами, а тут, на раді в Переяславі, став мій народ собою, став нацією, історією. Остання моя ніч у Переяславі була вся в зорях, сніги тихо біліли, безмежна твердь небесна зливалася з твердю земною, так, ніби могутня рука всесвіту прихилила небеса, і зої сяють у тебе над головою, мов золоті яблука в саду гесперид. Тайна. Родство без вічності, яка нагадує тобі про малість і безсилля, та одночасно і підіймає душу на кривах неземних. Коли полями не засіяні і вкриті снігами, і далина відкривається безкінечна, і земля зливається з небом у тиші і гармонії, то стоїш серед цього дива, мов мале дитя. І в серці таскає радість, потрясіння великі з минулого й будущини. Полки на шляхах, крові вогонь і надії, безсмертні надії. Всесвіт глянув на мою землю золотими очима зірок, і вони вже не жахали мене, як колись у одини безсильний розпач. 24 січня попрощався я з Бутурліним насухо, без обідів і бенкетів, аби не тикали у вічі злі нащадки. Мовляв, у горільці пив волі і незалежність свою. І того ж дня виїхав до Чигирина. Бутурлін Розіславши в полки словом царським своїх стольників і дворян, теж того дня вирушив з Переяслава, щоб прибути до Києва і проголосити велику вість про возз'єднання народів наших у сьому та Слов'янському городі, де вперше думкася зродилася і пролунала. У супровід Бутурліну дав я київського наказного полковника дворецького і полк козацький. Двічі, заночувавши в дорозі, 26 січня прибули вони до Києва, під'їхавши до города з лівого боку. Стріли їх київські сотники з тисячею козаків під дев'ятьма хоруглами. Коли ж перебралися через Дніпро і наблизились до городового ваву, то за півтори верстви від золотих воріт виїхала їм на повітання депутація київського духовництва. Митрополит Сильвестр Косол, з владикою Чернігівським Зосимою і Печерським Архімандритом Тризною з монастирськими ігуменами і намісниками. Митрополит, хоч який був неприхильний до справи нашої великої, все ж мав сповняти свій обов'язок найвищого пастиря народу українського. Отож, вийшов свого візка, і проголосив перед посольством промову вже ніби не від себе самого, а від всього народу нашого. Коли приходите від христолюбивого царя, від православного, православні царські мужі, бажаючи відвідати благочестиве наслідство старинних великих князів руських, коли приходите до престолу першого благочестивого російського князя, Виходимо вам взустріч і цілуємо вас в лиці моїм, благочестивий Володимир, великий князь Руський. Цілує вас святий апостол Андрій Первозванний, що провіщав великій славі Божій на сім місці просіяти, яка тепер з приходом вашим щасливо нині оновлюється». Цілують начало положники общого життя Антонії Феодосії і всі преподобні, що віддали літає життя своє в печерах сих. Цілуємо в Христі, і ми з усім освященним собором, благородіе ваше. Цілуючи, з любов'ю кличемо "Увійдіть в дім Бога нашого! В перший осідок благочестя руського!» Аби приходом вашим оновилася корлина юність, Насліддя благочестивих князів руських. Як орлина юність, Зазуля літала над нами, куючи, Коники ржали його везучи, Колеса скрипіли, під ним котючись. Служеньки плакали за ним, ідучи. Вершники чорні полетять на всі усюди. Народ кинеться до чигирина. Хто міг їхати, йти, хто не міг того вистимуть. Старі, немічні, каліки, жінки на останній місяці, діти. Земля голиться, і стане видко, хто є хто.